Після Герніки не залишалось жодних сумнівів. Завдяки лише одній трібничці він виховав у собі почуття повної незалежності і максимально розвинув почуття власної гідності. Сам Шарль де Голь запрошує його на вечерю. Ранкові газети неодмінно ревнуть про це зі своїх перших сторінок. А Пабло зухвало відповідає йому «Президенте, сьогодні ввечері я малюватиму». «Смачної вам вечері!» що зам'яти цього откоша, де Голь змушений був пожартувати перед журналістами. «Я президент лише тієї Франції, яка не захоплюється, Пабло Пікасо». Дід п'яв та рок-н-роллом. Прочитавши це, Пабло пожбурить газету «Сміттєгін» і додає, «Наш снотливий президент забув про секс. Якби Пабло був іншим, інакше б він і малював. На жаль». Я справді не вмію малювати квітів, а жене, на жаль, Пабло замовк, бо навіть крізь цубку полутньону завісу на нього дивилися квіти його дитинства, дивилися очима бабусі, очима тихих у м'якому молочному тумані вечорів, очима забутих казок і давно забутих ним радостей, таких чистих і благословенних радостей, які випадають людині лише раз за все життя. Їх може подарувати лише батьківщина і дитинство. А ще точніше, батьківщина в дитинстві. Щось із ним коїлося. І він, уперше, не бачив, а такі ж вони очевидні для нього, огріхів малярського ремесла. Бо, зрештою, він, наче б, і не бачив самих картин. Откривалося, в них, щось дощему забути його душею а може й втрачене назавжди. Пабло мовчав, і Ажен ще більше шкодував, що заманив його на перегляд. Йому стало жаль цієї незнайомої йому української тітки, бо роботи її хоч і чарівні, щирі поетичні, а проте беззахисні, надто відверті в своїй поетиці. В них лише прихована мистецька агресивність, насилля над об'єктом зображення – які спроможні захистити твір перед очима сучасного, розбещеного в смаках глядача. Жен сів у своє м'яке, вольтерівське крісло, але воно йому чогось моляло. Що ти зараз думаєш, жене? Думаю, що наші фарбописці полюють на настрій, а оця жінка творить його легко і невимушено, як сама природа. Французький живопис задихнеться в своїх зараціоналізованих експериментах, якщо не повернеться до саме такого першоджерела джерела сприйняття світу, біля якого так вільно почувається талановита тітка з України. До речі, в біографічній довідці говориться, що вона справді ніде не вчилася, і все життя працювала в полі. Отже, ти віриш, що вона неосвічена, і вносиш її до спіцьків рідкісних тепер примітивістів? Ну що ж, з ними тоді менше роки. Такі собі недорозвинені самородки – Якби їм ще освіти, вони б стали професіоналами, які переконані в тому, що живопис їх принаймні прохарчує. Примітивістів зараз успішно готують Академії художеств, де таємниці ремесла подаються в бігуках Жене, Ти це добре знаєш. Найскладніша проблема для них – кого наслідувати, щоб не помилитись у виборі кумира. Кого? Родена, Гуттузу, сікайроса, Врубаля, Моне. «Мане? Чи мене? Пікасо?» «Чого ти до мене сікаєшся, Пабло?» Випали вежень і втішився, що йому вдалося так піти наперекір Пікасо. «Я просто хотів, щоб ти побачив ці роботи, бо вони абсолютно позбавлені мистецького снобізму підробки. Якщо вони тобі не подобаються, я, я все одно їх виставлю в експозиції виставки. це глядач і на них. Я їх розглядаю по кілька разів на день». Зрештою, ми рідко зустрічаємо зараз художників, з картин яких можна судити про народ, якому цей талант належить. А Катерин? Катерині Білокур саме цьому не відмовиш. І не сікайся до мене». Ежен образено, ображено всів у крісло, і заходився заправляти кавою електричну кавоварку, що стояла на маленькому порцеляновому столику. «Милий мій Ежене, в тебе вичерпались аргументи?» вони на полотнах цієї тітки. Їх там вистачить для всіх і недовго. І не треба її захищати. Вона захистить себе сама, ще як захистить. Пабло підійшов до стіни, відсунув завісу з картин білоку, підійшов у надальший куток кабінету. Важен побачив очі того Пабло, в якого він звик бачити у майстерні Пікасо. Ті очі, які належали художникові, перед котрим він ладен був схиляти свою голову. І він тихо, щоб не скрипнути паркетом, Вислизнув за двері. Розділ 14 Богданівка справляла весілля гані тонкопрят. Випила, попоїла, погупала в землю за каблуками, погзилилась в волю.